Book 2 21 21 Small talk 2 Small talk 2 من Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Ana min Aus Basel. Aus Basel. Basel في Basel liegt in der Schweiz. Basel liegt in der Schweiz. اسمحوا لي ich ihnen herrn müller vorstellen darf ich ihnen herrn müller vorstellen er ist ausländer er ist ausländer er spricht mehrere sprachen er spricht mehrere sprachen Sind Sie zum ersten Mal hier? Sind Sie zum ersten Mal hier? Nein. Ich war schon letztes Jahr hier. Nein, ich war schon letztes Jahr hier. Aber nur eine Woche lang. Aber nur eine Woche lang. Wie gefällt es Ihnen bei uns? Wie gefällt es Ihnen bei uns? Sehr gut. Die Leute sind nett. Sehr gut. Die Leute sind nett. وهتعجبني المناظر الطبيعيه ايضا. Und die landschaft gefällt mir auch und die landschaft gefällt mir auch was sind sie von beruf was sind sie von beruf ich bin übersetzer ich bin übersetzer ich übersetze bücher Ich übersetze Bücher. Sind Sie allein hier? Sind Sie allein hier? Nein. Meine Frau, mein Mann ist auch hier. Nein, meine Frau, mein Mann ist auch hier. أطفالي, und dort sind meine beiden kinder und dort sind meine beiden kinder